«Але послухайте, Берті...» Настала болісна пауза. «А що з ним було за потрясіння?» – спитав я. «Між нами кажучи...» – багатозначно понизивши голос, промовила тітка Агата. «Я схильна думати, що це лише плід його збудженої уяви. Ти член сім'ї, Берті, тому я можу говорити з тобою відверто...» «Ти найгірше за мене знаєш, що бідолашний дядько Джордж протягом багатьох років не був. У нього часто, ну, загалом, розвинулася свого роду звичка. Не знаю, як це сказати. Тобто, як це називають, любить прикладатися до чарки? Як ти сказав? У сенсі «не просихає». Мені не до вподоби твоя манера висловлюватися, Берті але слід визнати, що він справді не завжди дотримується поміркованості. Він дуже легко збуджується, і загалом він пережив страшне потрясіння. Так, але яке? Я так і не змогла з нього нічого допуття дізнатися. У хвилини сильного душевного хвилювання бідолашний Джордж за всієї його гідності висловлюється досить безладно. Наскільки я зрозуміла, його пограбували. «Пограбували?» Він стверджує, що якийсь незнайомець із бакенбардами та величезним носом проник до його кімнати на Джерман-стріт і викрав одну з його речей. Він сказав, що повернувшись додому, застав цього чоловіка у вітальні. Той одразу ж вибіг з кімнати і зник. «Хто? Дядько Джордж? «Та ж, бо той чоловік. Якщо вірити дядькові Джорджу...» Він украв у нього дорогий портсигар, Але хочу ще раз підкреслити, я схильна думати, що все це лише плід його уяви. Він був не в собі з того дня, як йому здалося, що він побачив на вулиці Юстаса. Тому, Берті, я хочу, щоб ти вирушив із ним у Харрогід, не пізніше суботи. Вона поспішно зникла, а Юстас виліз з-під дивана. Він явно був сильно засмучений. Та я, зізнатися теж, Перспектива провести кілька тижнів у Харрогіті в товаристві дядька Джорджа мені зовсім не подобалася. «Так ось звідки порцигар», – зіркотою вигукнув Юстас. «Ні, який негідник пограбувати близького родича. Йому місце на каторзі, «Йому місце в Південній Африці», – сказав я. «І тобі, до речі, теж». Із красномовством, якого я сам від себе не очікував, я цілих 10 хвилин розпинався про обов'язок перед родиною та інше. Я закликав його до порядності, з жаром змальовував принади Південної Африки. Я сказав усе, що тільки можна було сказати, і навіть удвічі більше. Але негідник тільки бурмотів про підлість свого чортового братця, який обійшов його з цим порцигаром. Видно вважав, що подарувавши дівчині дорогий подарунок, Клод набрав очки. Коли той повернувся з Херст-парку, між близнюками спалахнула бурхлива сцена. Я пішов спати, а вони ще півночі сварилися за стіною. У житті не бачив людей, які могли б обходитися настільки малою кількістю сну, як ці двоє. Після цього Клод і Юстас перестали розмовляти одне з одним і обстановка стала остаточно нестерпною. Я люблю, коли в домі панує сердечна, дружня атмосфера, і мені важко перебувати в одній квартирі з особами, які роблять вигляд, що інших не існує. Було зрозуміло, що так довго тривати не може, і незабаром це справді скінчилося. Якби мені напередодні сказали, що таке станеться, я б лише недовірливо хмикнув у відповідь. Я остаточно змирився з думкою, що нічого, крім динаміту, не вижене цих дурнів із квартири. І тому не міг повірити своїм вухам, коли у п'ятницю вранці Клод підійшов до мене і приголомшив несподіваною новиною. «Берті, я все обдумав», – сказав він. «Все що? Що саме?» – спитав я. «Що я стерчу у Лондоні, коли мені слід бути в Південній Африці? Це несправедливо», – жаром сказав Клод. «Це неправильно. Одним словом, Берті, старий, завтра я від'їжджаю». Я мало не знепритомнів від радості. «Від'їжджаєш?» – видухнув я. «Так», – відповів Клод. «Ти не проти, якщо я пошлюджився за квитком. Боюся, мені доведеться попросити у тебе гроші на дорогу. Ти ж не проти, старий». «Та яка може бути розмова?» – вигукнув я і з жаром потиснув йому руку. «Ось і чудово!» «Так, і ще ні слова Юстасу, обіцяєш?»